Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. İla ca anasrullahil feth Allahım köməyi və qələbə gəldiyi zaman وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا dəstə-dəstə Allahın dininə girdiklərini gördükdə فسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Həmdilə Rəbbini təriflə və ondan bağışlanmağını dilə Əqiqətən o tövbələri qəbul edəndir.